Переклади її, що вийшов в Україні у мундирах ворога, Час України Київ 1993. Слід включити до мого рецензування велику працю майора американської армії Михайла Ореста Логуша 1997 рік. Однак, найбільше часу й праці я присвятив на дослідження переклади документів тощо у допомозі Майкелові Мельникові. В Англії. Авторові великої та багато ілюстрованої історії дивізії «Галичина англійською мовою». Тераж 1600 примірників. Не міг йому відмовити, бо ця молода людина, син дивізійника і матері шотландки, весь свій вільний від праці час і багато своїх грошей віддав на збирання документації і написання цієї книги. А він, крім англійської мови, іншої не знає. Він двічі приїжджав до Канади, один раз до США, їздив до Німеччини і навіть Польщі. На місці полігону, де вишколювалася дивізія, тепер широкі поля, на яких Мельник з товаришами заночували у своєму автомобілі. В досвіта їх розбудили постріли і свист куль над головами. Втікали туристи як з фронту. Наполегливий і завзятий, Мельник найбільше відшукав матеріалів, по архівах у США, Німеччині, Чехії. Він також регулярно відвідував Лондон і переглядав оприлюднені розшифровані накази і розпорядження, передавані німецьким командуванням апаратами Енгіма, про коди яких була думка, що їх неможливо розшифрувати. Під час війни британська контрозвідка перехоплювала ці накази, а ключ до коду Енгіми, який німці змінювали кожного дня, Знайшли три польські науковці саме перед війною, а на початку війни передали французькі розвідці. Прем'єр-міністр Черчіль погрозив усім людям, які працювали в цьому суперсекретному відділенні, що він не вгаватиметься і розстріляє того, хто зрадить і розповість про те, що вони мають ключ до коду. Для Мельника особливу вартість мають світлини. Він платив високі ціни за копії першокласних світлин оригінали яких він повертав власникові. У мене пішло багато часу і праці, аби вибрати з дивізійного архіву понад 300 світлин з понад тисячі, дати до них підписи англійською мовою, надіслати ті світлини Мельникові і повернути їх назад до архіву. Мельник, у кого міг, розшукував і копіював світлини. Слід підкреслити, що він – чесна і точна людина, завжди виконував свою обіцянку. Праця над книгою тривала 10 років, від 1991-го до її появи в 2002-му. Вже саме листування може свідчити про обсяг цієї праці. Я від Мельника отримав понад 225 листів і написав йому 130. При цьому не враховую телефонних розмов. Коли врахувати – що писати англійською мовою забирає куди більше часу як рідною, до того ж, з потребою дослідити відповідні матеріали на відповіді з технічними і військовими англійськими висловами, то можна собі уявити «мій частий відчай». Не мав серця відмовити Майклові на його прохання. У Львові молодий історик Андрій Боляновський переорав архіви Львова і Києва у пошуках документів про дивізію і також написав велику ілюстровану документальну працю 528 сторінок під назвою «Дивізія Галичина. Історія», яка вийшла друком у Львові у 2000 році за ухвалою Вченої Ради історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Я її теж рецензував, однак він не завжди зважав на зауваження, навіть якщо вони були речово доведені. Нитка з мого історичного клубка потягнулася далі. Написав я кілька коротших і довших розвідок про українську дивізію та військову управу і на інші теми Другої світової війни. Не забув і про своє рідне село Товстеньке і опрацював коротко його історію. Цікаво, що в Товстенькому і сусідніх Чорнокінцях – Деякий час жили предки-декабристи генерала Павла Шандрука. Опрацював я декілька статей до Енциклопедії Українознавства та Енциклопедії Української Діаспори. На Маргінесі варто зазначити, що про таку собі одну українську дивізію, яка навіть не була моторизована, яка була розбита у битві під Бродами і переформована опублікованою англійською, німецькою і іспанською мовами куди більше, ніж про інші, навіть значно більші формації. А чого вже тільки про неї і про її вояків-українців не було б Чому? Мабуть, тільки тому, що вона була українська. Через те, що моє наукове заняття почалося із знайомства з професором Кубійовичем, який навіть був запропонував мені працювати в Енташа в Парижі. Але я з цього запрошення не скористався. Треба написати кілька слів про мого випадкового вчителя Професор Кубійович був дуже зайнятою людиною Він працював за точно встановленою рутиною і схемою Його листи не були довші, ніж потрібно Він завжди пам'ятав про куртуазії, святкові побажання і таке інше Які писав своїм характерним, схожим в дечому на готичний шрифт почерком Проте він знаходив час на прогулянки чи вакації, які залюбки проводив у горах. І Він – географ. Познайомившись на одній з таких прогулянок, ми з ним заприязнилися. У травні 1973 року, коли відзначалося 30-ліття створення дивізії, на оселі Українського національного союзу «Союзівка» в Кернон-Кхозі, штат Нью-Йорк, на урочистості було запрошено командувача Української національної армії генерала Павла Шандрука та професора Володимира Кубійовича. Тоді ж я зустрів Кубійовича перед обідом.